ens trobem amb l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, bon dia. Hola, molt bon dia. I bon bona diada Nacional de Catalunya. Molt bona diada a tots els tianencs, tianenques, a Ràdio Tiana, per molts anys, Ràdio Tiana, Quin moltes gràcies. 15 anys a les ondes tianenques i, per tant, moltíssimes felicitats i molt bona diada. Bé, com es presenta el dia d'avui? Veiem que tot un èxit, molta calor, això sí, de, suposo que molta precaució hem de tenir tots amb aquest dia de calor, eh? Bé, òbviament, precaució sempre s'ha de tenir. Jo crec que tenim les mesures preventives posades en marxa, a nivell de control de focs, òbviament demanem precaució a tothom que estigui cuinant, els que no estiguin cuinant, els nens i les nenes, però que hem guanyat aquest carrer que hem tancat aquí a Doctor Barraquer, amb la qual cosa hem limitat la circulació i els nens i les nenes també poden passejar per aquí, ara toca el sol, després no, no. I, però fantàstica la participació un cop més. L'altre dia ens ho anunciava, que de cara a l'any vinent doncs es preveu que la cosa pugui inclús créixer una mica més i arribar a la convocatòria de mil persones. A veure, quan jo comentava que volíem fer la paella de les mil persones, no em referia tant al concurs de paelles pròpiamentals, sinó fer un dia de la paella de les mil persones, que a més aprofitaríem, perquè a més crec que tinc per aquí a la Teresa, a la Teresa Clarós, que l'altre dia ho comentàvem, justament a la bilingüe, i dèiem de fer una paella de les mil persones, alguna paella totalment popular, però no té perquè ser el concurs de paella. El que sí que aprofitaríem, si més no, és que l'any que ve farà 30 anys que fem el concurs de paelles a Tiana, amb la qual cosa ja tenim, ja tenim l'excusa, entre cometa per poder fer aquesta gran paellada popular. Sí, sí, però arribaríem, a, estem quasi arribant pràcticament ara en aquest concurs. La Teresa que va fer totes les mongetes i que és experta en cuinar per molta gent. Efectivament, la Teresa que a més està aquí a la meva esquerra i segurament si l'entreviem una... Acabem de parlar amb ella. No, no, fantàsticament, i des d'aquí les ondes, també volia aprofitar per dir moltíssimes gràcies a tots els membres de la comissió de festes que... Ahir estaven al peu del canó, no solament agilitzant la mongetada, sinó després el post-mongetada, que és molt ferragós, netejant, recollint, etc. I a les 8 del de matí hi havia tècnics de l'Ajuntament Municipal que estaven també sense penes a descansar, estaven de nou aquí preparant. I moltíssimes gràcies, òbviament, a la Teresa i a les cuineres que han col·laborat amb, aquesta, amb la mongetada d'ahir i avui fent de jurat. Si sí, més no, un primer cap de setmana, balanç positiu, suposo, no? Molt positiu, molt positiu perquè jo crec que el més positiu de tots és justament veure aquesta participació de tots els veïns i les veïnes de Tiana, que quan veus que surten al carrer d'aquesta manera, quan veus que s'aboquen a tots els actes que es fan, eh, jo crec que això no té preu i a nivell d'Ajuntament, a nivell de governança municipal, et sent recompensada de tots els esforços que des de darrere, des de la cuina que jo li dic, des del back office que es diu tècnicament, doncs no es veu, però darrere d'això hi ha un equip desplegat policial per controlar-ho tot, una planificació prèvia, els equips tècnics, la ràdio que també està aquí darrere de tots els actes, eh, les brigades municipals, la neteja, foment de construccions i contractes que justament està fent un intensiu de neteja eh, molt, vull dir, diari, diari amb diversos cops, eh, és a dir, un, un desplegament a darrere que no es veu però que, que s'hauria d'apreciar, però quan veus la recompensa amb aquestes quasi 900 persones que som aquí, se't passa tot. Més allà de, del concurs de paelles, avui és un dia, doncs, com dèiem, de celebració nacional, Dia de Nacional de Catalunya, que venim doncs, de, de les 11 del matí de fer aquests discursos des de la sala de plens, tots ells reivindicatius, i que vostè també, al començar, doncs, ja ha adreçat un missatge molt clar per tots plegats. Sí, efectivament, jo he fet una, una crida, una crida a tota la societat tianenca i a tots els partits del consistori de la no resignació, no resignació a l'austeritat, entenent que Eh, ser esters no vol dir, no té que significar, no té que ser sinònim d'inèrcia, ni de passivitat, ni de fer passos enrere respecte a l'estat de benestar i respecte al progrés. Una crida també a la no resignació de, de caure en el populisme i en la demagòsia que molts partits polítics eh, justament fan de petits detalls de la política local que no té cap importància per la ciutadania i que justament en un moment tan complex com l'actual hauríem d'anar plegats i no caure en aquesta demagòsia que us comentava perquè el que fa és no dignificar la política local. I una crida també a no... Òbviament, no reba tants al model lingüístic en el qual estem immersos aquí a Catalunya, que ha donat eh, peu i sortida de tantes generacions de catalans i catalanes, a la qual m'incloc, i a persones novingudes. I, si més no, la resta dels partits polítics, en un, o un altre sentit, també han fet esmena a, a totes aquestes no resignacions, amb la qual cosa jo crec que una, ha sigut una diada amb un ple institucional eh, molt, molt, molt, molt consensuat políticament parlant. Uh, ara feia referència al tema de la llengua a les escoles. Uh, precisament abans en parlàvem d'aquesta convocatòria d'en Som Escola, que arriba a Tiana perquè les escoles tianen que s'hi han sumat i que demà dilluns a partir de les 7 de la tarda hi haurà aquesta concentració davant de l'Ajuntament i a la qual abans ens deia el regidor d'Educació, Jordi Gós, que hi donaven recolzament. Uh, també des, de, des del PSC, abans en parlàvem amb ell com a també doncs, membre d'Esquerra Republicana de Catalunya. Des del PSC també es dona recolzament? Totalment, totalment donarem suport i estarem allà representats els membres del Consistori que són regidors i electes del PSC, com espero que alguns altres membres de l'agrupació, però òbviament donarem, donarem recolzament. Molt bé, doncs que vagi molt bé, i ja hem vist que hi ha una carpa socialista que ja estan des del primer moment fent funcionar la paella, o sigui que segur que menjarà paella avui, Bé, bueno, doncs sí, òbviament, sí, sí, estaré encantada de menjar la paella, que crec que la Carme Cervera i el Sergi Blasco estan, fent la, estan cuinant la nostra paella. Jo reconec que sóc la festa cuinant, amb la qual cosa jo donaré el meu suport anímic, però, però òbviament, òbviament l'aprovarem, i a més que espero convidats d'altres municipis, algun d'ells regidors, i i, bueno, i sobretot moltíssima bona diada a tots els tianencs-tianenques. Moltes felicitats, radio Tiana, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquests 15 anys i altres que vindran I, i, i molta, moltíssima, molt bona participació en el concurs de paella i que guanyi el millor. Exacte, doncs l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.